السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, الله بسم الله الرحمن الرحيم وكلنا نقص عليك من أنباء رسم ما نثبت به فؤالك وجاءك في هذه الحق dia bermaksud Semua cerita-cerita Nabi zaman dulu Aku cerita balik padamu Wahai Muhammad Dengan tujuan supaya Kuat, supaya kalbu kamu Jadi pertama Sampai itu Dalam cerita-cerita ini banyak mengandungi kebenaran-kebenaran Dia menjadi daya dilatan Pada kamu untuk Memoli diri masa depan Subhanallah Yang berbahagia saudara pengerusi Yang Berhormat Dato' Tan Sri Abdullah Hazim akan wakil ketua lama ke nak di jawatankuasa masjid An-Naim An-Naim kepada para hadirin yang majlis sekalian. Belumlah sekali ucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena dapat bersama dalam majlis yang mungkin mulia Pertama mulia Kerana kita berada di sebuah bangunan Kita nak panggil rumah Allah ke Baitullah Kita nak panggil masjid ke Nak panggil salat ke Nak panggil balik Saya panggil lah. Tapi rumah ni bila kita buat di sini Bukan kita lujuk Bukan untuk siapa-siapa Simpan barang tu untuk, untuk, untuk mari kita Untuk tempat pertemuan orang Islam untuk bertemu lelaki dan sebagainya Yang semua datang sini bukan untuk cari makan Bukan untuk cari duit Bukan untuk menyambut Tapi untuk dapatkan Allah SWT Jadi tempat ni tempat yang paling baik di muka dunia Khair di Bekha'il Allah masa juga Sebab baik tempat di dunia ini ialah masjid Yang keduanya Kita sekarang berada di permulaan bulan Syabat Setelah berlalu bulan Rajab bulan syarabani ini satu bulan dia nabi kita banyak latih diri untuk menyambut ramadhan kawal ta'ala letak syarabani lepas pada rajab bulan rajab kita dengar peristiwa islam Merah, dan sebagainya dia terlalu banyak benda-benda pelik benda yang kita tak fikir tak dunia ni boleh berlaku seorang manusia dengan daging darahnya dengan tulang temalainya dengan tak ada sebarang latihan fizikal tahu-tahu tau di naik ke langit. Singgah di Masjid Afsal, jadi itu imej naik ke langit jumpa dengan nabi-nabi zaman -Nabi hari tu, alaihissalatu Dia daripada Adam sampai ke nabi-nabi lain. Menghadap Allah meninjau syurga dan neraka sebagai projek soal. Kau tak lah diri, langit. Kemudian malik, malik di langit. Kami balik malam 7.00. Dia sampai di Mekah paginya dan bercerita kepada orang kau-kau deteng. Semua soalan-soalan yang dihadap oleh orang Qur'an pada Nabi Mengenai mengeliti Masjidil Haram semua dijawab dengan baik. Dan bila-bila jawab dengan baik betul pun ada ramai juga orang deteng tak percaya. Memang nak. Perhati sekali ya. Isra' Mi'raj satu daripada cerita Nabi kita Muhammad, badan tubuh Nabi. Dan kita sambut Isra Merah Sambut Nuzul Al-Quran Sambut Hijrah Nabi Sambut Hari Al-Fah ka. Dan kalau boleh sambut Bumuh tangga Nabi ka, Setiap kali saya sebut Kalau boleh kita buat majlis Bagaimana cara Nabi Bumuh tangga Bertina ramah Anak-anak ramah Tapi takkan jebal untuk tak dapat ke mahkamah Apa Nabi baca, apa Nabi sembuh, apa Namun nak ini perlu kita tahu. Pucunya kan kita sebagai orang Islam wajib doa hari-hari. Ta -hari doa ini ni banyak kayat kita tak tak tak tertinggal. Karena kita dekat dengan atau upacara. Doa hari dia ialah din salatul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ni doa. Doa meminta memohon muncul doa all, supaya Allah Allah pimpin kita semua ni kejalan yang betul doa ni bukan pandangan pandang tu iman, bukan pandangan pandang tu guru, uh, tapi maridah langit <coughs> maridah langit lalu jibre doa yeah. ni dalam surah Al-Fatihah yang wajib dibaca doa Islam semua Melayu Muslim, Cina Muslim, India Muslim orang asli Muslim, Amerika Muslim bila dia wajib Islam wajib dia baca Sungguhnya Allah Taala, alam Nak rayak pada manusia <coughs> Mereka manusia atas muka dunia ni Terlalu banyak Terlalu banyak Ada pemikiran Laluan Kalau banyak-banyak oh, oh. Pikiran ni Sama yang oh, betul Kalau oh, lain semua Salam Betul oh, ni dia panggil eh? Asrahul Mustaqib Dalam itu Bukan boleh banyak Terlalu banyak Cara memikir Cara tindak Cara urusan dunia ni Dek semua tu tak betul belakang So, waktu tu, maka mereka minta benar dengan aku supaya aku pimpin Dia benar, Ni berlaku di langit Semayang, ini berlaku di langit Haji, Tuhan tak panggil Nabi naik ke langit nah. Zakat, wajib juga, tapi Tuhan tak panggil Nabi naik ke langit Koso, wajib juga, tapi tak, Nabi apa, tak panggil Nabi naik ke langit Terima tahu dia Jatuh tu kosmayer ni kalau tak dapat pergi sendiri Nabi Muhammad naik kerani demo demo tauliah semaya ni katakan. dalam semaya ni kau pun ni sekali iyalah bacaannya iyalah Fatihah dalam Fatihah itulah ihdinassiratal mustaqim we pp nak ab jalan tu lah, eh, akidah ha hak betulnya ha manu. tauhid ibadat hak betulnya hak mano siapa Nabi Muhammad ajar ekonomi hak betul hak lagu mana siapa hak Sosialnya yang betul, yang mana, semua Al-Quran sebut Benar, ini para hadiah semua Terlalu amat penting Tapi kita bila baca petiha Boleh jadi ramai kita tak mikir benda lagu ini Cuma dia dah petiha, petiha ni kerana Untuk guru ajar, kamu tak baca petiha Dah soh semayat. Nak Akan baca lah, Alhamdulillah Gapa benda dah petiha sebut Gapo, bitok gapo, masyipap gapo. Banyak kita tak mikir banyak Sedangkan inilah Kulah soh daripada semayat jadi ini para hadir semua telah amat penting kita mengadakan majlis-majlis begini. Tidak mesti majlis Islam-Iqra'ah yang Nuzul Quran Mesti Ijrah Perlu Kalau kita buat adanya Apa namanya Hari wukuf Bapak dan pakat gede canggung anguk daripada Arpoh Seluruh dunia Utara, Selatan, Timur, Barat Basar, Gapak Semua pakat gede canggung anguk daripada Arpoh Kerja buat tak ada Apa namanya kerja sebenarnya Dan kita perlu kita luar apa nama kepada masyarakat semua start daripada anak buah kita dua rumah sampai ke jiran itu sampai ke baru jadi malam ni berkumpul hari semua ikut tahajudnya jelah mengingati Israq Merah dan ayat yang dibaca oleh Ustaz sejak tadi ayat mengingati Islamiah subhanallazi asra bi 'abdihi laila yansuba wa raj'a minal masjidil aqsa allazi al barakna hawlahu safa arfi dan ayat ni yang mau terbaca dari kuliah Pagi jemaah kita dia 2 Mei lepas Supaya apa ni, Awal boleh rajak Supaya kita semua dapat sebar Benda ni dibalas balesa Waktu-waktu buah jemaah Ceramu-ceramu apa semua Israq eh, Merak ni berlaku Setelah ya. Nabi kita Jadi Nabi lebih kurang 10 tahun Mengikut kau Ada kata 10 tahun, ada kata 10 tahun Ada kata 2-3 tahun, kata 12 tahun. Belaki -belaki. Yang pentingnya benda ni berlaku Tempat, duduk, tempat mula stesen buruknya ialah Masjid Mukoh Masjid Mukoh tu kawasannya luar. di luar dia Masjid Benah dia orang Pupu, dia Umihani kau lah, yang pentingnya Benah ni berlaku dia sengaja Tuhan tidak Raya tepat. kerana Raya Tempat tak Raya Tempat bukan ada apa, kalau Raya tepat pun tak menambahkan email kita tak Raya tepat pun tak mengurangkan email kita Benah-benah begitu sengaja Tuhan tak Raya, supaya tak habis masa kita kat Benah kosong satu yakduanya Nabi belum dibuat, Nabi dibawa naik ke langit dibedah pun di mana ambo bercakap hak sur merah ambo tak, tak tinggal benar itu masalah syaqqus sadri belah dada dada ni tempat duduk kolbu tempat duduk hati hati ni tempat dinamo baterilah bagi tubuh itu kalau doktor jejagapna jantung manusia kan jatuh maksiat ni kaya kau miskin kau apa kerja jatuh sihat walaupun miskin berhidup waktu kalau jantung tak sihat walaupun kaya mati dengan jalan karena jantung ni tepat tepat denyutan darah kau gapo krije kau gapo depan apa doktor dalam kalbu dalam jantung kita ni keluar fikiran fikiran ni fikiran keluar aiduhan kalau menengok keluar daripada mata kalau mendengar keluar daripada selingkung. Kalau berjalan keluar daripada kaki. Kalau berjamah keluar daripada tangan. Kalau mikir keluar daripada mana Dalam agamamu beritahu kepada kita fikiran keluar daripada kalbu, jantung kita bang. Orang hikamah dia panggil keluar daripada otak. Biarlah, Baluh di antara ulama ilmu agama ni biar-biar baluh dia. Tapi pentingnya Nabi sebut ala inna kallajsadi billah. Jika salihat solahlah jasad seluruh dan jika fasadat fasadat jasad seluruh ala waytan Nabi sebut ingat-ingat hai manusia semua adalah tubuhmu ni ada seketul daging. Ya kalau molek daging ni molek habis semua tubuh. Dan kalau buruk daging ni kalau huduh daging ni huduh habis seluruh. Yaitu dagingnya qalbu. Qalbu kita panggil jantung. Orang terjemuh hati tak kena. Qalbu ni bukan hati, jantung. Terjemuh sama-sama lama itu ap itu kalbu ni mana hati tak benar dia tengok gambar dalam dalam kubur itu kalbu dia, dia tulis gambar jantung jadi jantung ni diblok oleh jibril di sana belum naik ke langit nabi dia perlu jantung belah buah apa dia buah hulu syaitan buah makanlah syaitan umput-umpat syaitan syaitan ni gua dia melaknat syaitan, regu dia melekat. Bila syaitan kerumur kita, melekat lagi, Bila melekat, kerumur kita, syaitan lagi. Petari kita dunia nak. Bila tari naik, gelap lagi, Bila tari jatuh, gelap lari. Bila syaitan kerumur kolom buku kita, jatuh kita, fikiran kita, pengaburan syaitan, maka tutur kita pun tutup kata jenis syaitan. Makan minum kita tu, makan minum jenis syaitan. Tidur bangun kita pun tidur bangun jenis syaitan. Kerja buat kita pun kerja buat jenis syaitan. Ekonomi kita, sosial kita, bulaya kita pun, dikumul syaitan-syaitan, jadi lain syaitan. Tapi sebalik kalau dikumul dan mereka, maka fikiran kita, fikiran cara jenis mereka. Cakap kita pun cakap cara jenis mereka. Pendengaran kita, kita dengar belum benar mereka setuju. Kaki kita mereka pergi ke mana-mana, pergi tempat mereka setuju. Tangan kita, jamuh, tulis, berapa, makuh, berapa pun, semua setuju ini penting tak pentingnya kalau maka bila Nabi naik ke langit dia ke langit tempat bersih tak ada jenis orang berdosa orang berdosa, langit tak ada jenis Melayakat baik, maka tak boleh pergi orang yang tak betul tak kelulu tak, tak, tak boleh pergi, kacau orang mesti bersih baru lah orang ini layak untuk binaik rapat dengan tempat-tempat Melayakat -tempat duduk tempat-tempat arwah -tempat Nabi-Nabi dulu maka Iblah tak ada bila Iblah ada maka perangai syaitan tak ada pada Karena kerana tempat, tempat syaitan yang dikumu tu, he brought him he maka tu, tu kata Nabi, guarantee jinibai. Jini baik. Jini baik dia kata Nabi, guarantee jini perbuatan Nabi, guarantee perbuatan jinibai. Jadi kita buat sesuatu, tua, bersama-sama boleh buat Nabi, pada orang yang guarantee begini Nabi-Nabi lain, tak, tak di belah, dah ada itu kita kenapa kenapa tanya orang Allah lah tapi kita dapat nabi orang yang guarantee dia takkan cek sepuh setan nabi tak buat benda sepuluh hok setan tikolah aku nabi Muhammad tak tak tubik benda hok setan tak ada kenapa pucuk setan tak boleh mari tak ada tak ada makanan dia doktor misalnya sepuluh kita kata nyamuk nyamuk ni kalau selagi tak ke hampa air takung ni pasal kelambu nyamuk ada pasal ubat nyamuk nyamuk ada kenapa karena air tak takun tak hambu bila mu tak kamu sumbu obat nyamuk apa pun tapi maya dai pula muka takun tu kamu takun air takun tu kamu tak kamu cuba kamu takun tu token kita kau kita kau lagu kita kamu tu insyaallah nyamuk ada kan tepatnya faham gitu juga takun ni fikir ke diqon kalau bukit takungan di kalau kita tak buat moga syaitan ni jangan sama. ambak dia mari, husbilah dia mari-mayi ajak, dia mari buat air tawar dia mari kat takung tu, kita tak ambil. Ibrahim alaihissalam ni kamu dia buang. Dia buang telur syaitan tu, gapo pun buang habis, maka alhamdulillah. Nabi Muhammad sejak daripada hari itu sampai mati tak ada roh syaitan goda dia, siapa dia kecek cara syaitan aku, tak ada. Oh, syaitan goda dia siapa dia buat benda-benda oh, tak kena. Ngak. Oh, kena dengan syaitan tak ada maka oh, kita berusaha lega kita berusaha lega boleh buat Nabi pada macam ni bila-bila lega -bila pun ada juga orang oh, kita sudah mulai tinggal pimpinan Nabi Muhammad orang oh, kita Melayu Islam ni banyak dah orang tinggal pimpinan Nabi Muhammad ambil Melayu pimpinan Melayu lah nasionalik lah demokrasi lah berapa laksana atas dunia ni Tuhan eh, tak tak berhari lagi Nabi untuk pimpin jalan tu laksana ni, tak ada ini satu kesilap yang besar apa daripada kita kena kita lama sangat duduk belandung dalam dalam takungan syaitan jadi bau British, yang dibawa ni penjajah ini, bau melalui radionya, melalui apa nama nama filemnya, melalui pula melalui internetnya, melalui bercong macam-macam musuh dunia ni untuk nak serang Islam, maka dia apa namanya? dia sembur benda lagu ni, dia bawa benda lagu ni, apa kalau kita ada bakat untuk terima hak dia maka mudahlah. tolong ajaran ugamu, ambil ajaran air aeroport, ya, semua sekalian ni kau-kau busak, kau kerana kita duit atas dunia ni, kita kena ingat kita tu yang buat kita ni, kena ingat tak ada orang yang boleh buat ya, tujuan manusia buat pun tugas tak ada orang atas dunia ni boleh buat ya. apa tujuan yang tak boleh buat orang ya? buat manusia, macam Melayu macam Cina, macam berapa tak ada orang yang boleh buat ya. kenapa? orang yang tidak buat orang ya. kalau orang buat orang, maka orang yang tidak tukar Tukang buat orang. Tukar dia erti lah. Nak dia kata, Apa Kita duduk nyaku. Kita duduk nyaku. Orang lain tak tahu, Nak tanam kau. Ubi kau, Tadak kau, terung kau. Mana orang tahu. Kau tahu, Pak ni nyaku, Tanam kau apa kawan? Kana kawan nyaku. Tanam kawan, Kawan nyaku, Kawan tahu ni tanam kau. Dan rumah dah agak ya. Begitu ya kita masuk kedai air. Masuk kedai air, Tukar jari. Apa? Kain setambung. Bukutnya itu Tak tahu. Dia jahit nak keluar. Jahit baju buka. Kain tu. Jangan tak tahu. Buka dia. Buka kita tidak tukar. Kau tahu ya. Tukar jahit. Dia kata. Kau ni kawan nak keluar. Kau ni kawan nak baju. Kau ni kawan nak itu. Kawin. Kau ni. Kau ni. Kau tukar. Jadi. Oleh kerana kita tidak tukar buat orang. Maka kita tidak tahu. Orang ni atas dunia mayu. Untuk kami. Kau tahu ya. Orangnya. Tukar buat orang. Itu Allah. Mompok tidak tukar. Mompok tidak tukar. Mompok ni kakah ya, kakah untuk buat orang. Poket dengan puyuk belang. Puyuk belang, kita buka puyuk, penuh nasi. Puyuk segi tak enak, nak. No. Dia menanaknya orang. Puyuk dia kakah. Belango pe kakah untuk masuk kolah, kuali kakah untuk goreng ikan, puyuk kakah untuk masak nasi. Tu orang yang masuk tu tidak tidak puyuk. Tu maksiat. Dari maksiat ni mari ke dunia kerja ke pak. Baik Melayu, baik siapa dia, kerja bukan? Tak ada orang lain tahu, Melayu pada Allah. Kerana Allah tukar. Allah tukar. Sebab tu dalam banyak-banyak nama Allah, sebab Allah ialah Al-Khalil. Sebab tu ayat pertama tu, dari Langi, Ikhra' Bismi Rabbika, Alladhi Khalaq. Mengajihi Muhammad, dengan daulah aku. Kenapa dia aku? Alladhi Khalaq. Aku yang buat. Buat apa? Sebagai benda, orang bahasa kena buat, aku yang buat. Rupuk rapar, bukit buka manusia, tangan langit, bumi, hujan, cayam, tari semua aku buat. Kalau tak cahaya, muak saya rayak, rayak dia buat. Jadi, hak itu manusia ni, hak itu tahu tujuan manusia dibuat, ialah. Tukar manusia itu, Allah. Allah buat kita, ialah. Liyabadluwakum ayyukum ahsan amadan. Alladhi khalaqal mawtaul hayata, liyabadluwakum ayyukum ahsan amadan. Hal atas, al-Aqsa, al-Aqsa, al-Aqsa, al-Aqsa, al-Aqsa, al-Aqsa, al-Aqsa, al-Aqsa, Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajallabtali wajalnahu samian basiran. Tujuannya Allah buat orang ni tak kira Melayu tak kira Arab tak kira Cina tak kira berapa tujuannya nabtali. Tujuannya duga maksim. Lembu Tuhan buat tidak untuk diduga. Kambing biri-biri ayam itik hantam Tuhan buat tidak nak duga dia. Yang yang kena duganya kita manusia Kalau kita ni kalau kita ada beri pilih eh lah. hey, ni Aziz aku nak, kalau aku buat amun orang aku duga kalau aku buat amun sebagai lembu aku nak kena duga mana ni amun rasa orang tak sesejah jadi orang tak ada orang yang nak jadi orang Karena bila kita jadi orang kita kena duga kena masuk puasa hari-hari start daripada umur kita 15 tahun sampai akan mati kita sudah kelah berpuasa yang sama, sama anak kita masuk sekolah dia tak kena duga tak apa bunga sana, baca sini, main bola tak, tapi bila siapa beri kata nak puasa gede bapu okay, dia ada, maka pun gede bapu tiusin sana, tiusin sini, habis tak apa, asal asalkan anak aku dulu duga manusia diduga oleh Allah, dua perkara tiap-tiap manusia, tak kira kaya, sikit, bahasa Arab, tok sahib, kau berapa semua ia tetap dia kena duga dua perkara buat aku suruh kalau kalau gagal, aku bunuh aku kalau jaya, aku bersyukur Jangan buat aku larat kalau jaya kalau kalau tinggal aku larat kubusuk. Kalau berjaya tinggal aku larat. Kalau tak kalau buat juga landa juga kubenarkan. Ni perhaji semua. Bak tu orang-orang hak faham gua Tak sedar duduk. Malam tidur sikit-sikit. Siang hari buat kerja gapo beringat semua takut jadi halal haram sunat mak lebab gapo. Cari harta banyak mana pun beringat semua takut jadi lebab dengan barang waktu Tuhan larat. Harta kau ilmu kau pangkat kau pengau cari gim kau benda Tuhan buat untuk orang ke buat untuk dekat harta langit bumi adalah bukit tanah gapo Tuhan buat harta ni untuk orang ke untuk dekat kita kena cari harta tapi beringat cari harta mengikutkan duit Tuhan panduan Quran panduan Islam jangan ambil hak orang jangan curi hak orang jangan menipu orang jangan pelawak dengan orang jangan resuah orang jangan gapo cari harta banyak mana bukan kamu jaga balik barang ni atas dunia mun kaya dalam kubur musnah di akhirat lu aku pergi pulau banyak-banyak haya syurga itu. tapi kalau cari harta walaupun 20% menipu rasuah curi ketak buta tak bayar walaupun 20% syurga sen, 20 juta pun dah tentu masuk syurga kenapa tok 20 juta syurga ni kena dulu buat pasal tohala hak arab sunah ampe jaga balik dakak dia bayar gaji-gaji kerja dia bayar janji. Infak dia bagi orang miskin, gapo dorong, gapo bayar. Orang ni orang cari harta puluh juta sangis sekali pun, kalau dia tu lain ugamunya. Tapi nak betul ni hati kita. Hati kita penuh dengan tepat syaitan duk duduk kamu kau tu melekat duk. Kalau hati kita penuh dengan syaitan, hutang tak bayar putang orang hutan bang tu siapa tipu macam-macam karulah -macam lah kenapa? ini kerja syaitan kena kita supaya kita dia, jadi sah dia pakar dia jadi tu adam kena halal daripada syurga kena kenapa dia kan kena buat buat tu lari dengar buat syaitan akhir sekali syaitan tak boleh masuk syurga maksudnya tu adam kena halal maka syaitan kata pada aku masuk melakonkan baik aku kecikkan tu adam kata jadi kita ni kalau, kalau buat tu waktu Tuhan lari arti kita kena kecek oleh syaitan pada ayah orang yang yang lawan syaitan tak mati seorang abu tak lapar seorang abu tak mati, tak lapar, tak kapur tapi bahasa angin nak turun syaitan tapi tunggu mereka juga dia, kan. dia tak sedar, syaitan kecek kita supaya dia tidak duduk seorang ni lah Eret, duduk -duduk. tak ada kan Ini benar-benar begini yang badkan Nabi, dah ada Nabi Muhammad dia belah, dia buat benda hak pelanggan syaitan ni Supaya syaitan tak mahu dekat. Syaitan tak mahu dekat, beliaq mahu dekat. Bila beliaq mahu dekat, nak kaya setara mana pun insya-Allah ke Nak apa lagi ni? Nak pangkat tuah mana sekalipun insya-Allah ke Nak pengaruh luar sedunia buat kenal kita, insya-Allah ke syurga. Kerana kita kawan dengan beliaq. Dan beliaq tidak akan mahu dekat selagi syaitan ada. Dia mai cak pucak semua tu. Ini tujuan usaha maka Allah Taala beluh nabi dan ada nabi kita supaya buat syaitan kita ni para hadirin semua waktu tidak tadi ni nak nanti melekat mari belum tak mari melekat Jebraim bukan kerja dia jajak jah umur tangga orang dia Jebraim khusus turun ke dunia untuk bawa wahyu nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad mati maka Jebraim tak mari dah ke dunia oleh yang demikian kita sendiri kena belah ada kita. Hmm. kita sendiri kena belah dah ada berdada bukan dengan pisau bukannya gaji doktor dah belah dengan taubat kita ramai. Taubat, istighfar, zikir, selawat ke nabi, apa lagi? Amalan-amalan seko, -amalan, baca Quran. Ini semua ni pisau-pisau untuk belah dada kita, lawan betul-betul kada syaitan. Apa kita kata bang walai? Syaitan kata, oh lah, lambat lagi." Ya bau tidur sat ni bau. Bau tengok bola sat ni. Bau tidur nak bangun buat apa eh? Balas tu tu TV sat tidur lah kata dia. Maran kita masjid dapat balik. Tet malam tak pergi masjid terus Kata syaitan. Kita kata, "Ha kodok." Kata, "Yes kodok." Tidur Kalau kita yes jadi syaitan. Tak bangun, tak bangun sampai subuh tu. Kaya-kaya belana, awak sihat-sihat. Awak bangun subuh tu macam miskinlah. Itu telot at semua di atas. Atas isi hati kita ini sebab utama maulai, Maka mengapa Hati Nabi dibeloh buah Dan diganti dengan Nur Hikmat Bila Ibrahim buah itu Ibrahim basuh Dari Nabi dengan air zam, zam Kemudian diganti dengan Nuran Nur Hikmatan Ganti dengan cahaya Hikmatan dia bijuk Ganti dengan cahaya Nur Cahaya apalagi semua Tak ada orang Yang berhidup dan tak ada cahaya Allah Ta'ala buat malam sekejap. Tengok hari cahaya. Kita ada dua cahaya. Kerana tubuh kita dengan, dengan dua kali. Maka cahaya dua juga. Makanan yang perdua. Tubuh kita ni ada jisim. Ada roh. Maka jisim ada makanan cara dia. Ada cahaya cara dia. Roh ada makanan cara dia. Ada cahaya cara dia. Jisim makanan dia ialah nasi berah. Jaga-gabung tu makanan bagi jisim. Roh makanan dia. Dia tak makan nasi. roh, dia makan zikrullah ingat kepada Allah, orang ingat kepada Allah, dia buat segar, jiwa dia buat segar, Sebab orang berjuru, bila berhenti piti orang, bila kita berhenti piti orang, kalau kita jadi orang berjuru tak sedap duduk lagi, tak payah Allah, aku janji dengan orang nak bayar hotel hari ini, pukul 10 eh, kereta, apa-apa, tak mari lagi, belah mana aku telefon, tak dipakar pusing orang, orang hati berjuru tak dapat sepenuh untuk berjanji Karena sepenuh janji, janji ni kerja orang kamu aja aufu bil ahd aufu bil aqd kena sepung janji jadi bila kita berjanji dengan orang nak bayar hotel dia pukul 10 1/2 sediakan kau kata tak mari lagi oh lagi telefon pun tak ada Allah kita gelisah orang hak tak berju mujur baru mujur kau kata tak bayar kita habis berjaya aku bayar hotel mujur tapi pada orang berju tak sempat duduk sebagaimana perut kita kalau lapar merasa berasa lapar eh. ada makan nasi bahasa berasa dugar eh. nak mutoh eh. kenapa lapar jadi bila perut lapar mudah berasa tapi bila roh lapar terpaya nak berasa kecuali orang tak ada nyakit perut lapar pun kalau perut tak makan tak ada nasi kalau orang yang sehat dia berasa lapar tapi kalau orang tak sehat tak berasa lapar orang yang perut dia rusak apa namanya deria rasa dia rusak dia tak lapar bertir tak? kemur perut, beti-beti juga, sakit perut begitu, dia lapar tak lapar, kenapa? perut dia rosak, bila orang yang perut rosak, tak berasa lapar, begitu juga orang rohani rosak, tak berasa gerung tak payah hutang orang, tak berasa gerung kalau tak semaya, tak berasa gerung kalau tak paham tahajud. tak berasa gerung kalau tak berzikir, tak, tak ada apa, kenapa? roh dia rosak, bila roh dia rosak, tak berasa berasalah susah hati, gelesah lah Nabi kita Muhammad Alaihi SAW walaupun dia Nabi masuk kita panggil tapi dia sendiri istighfar pada Allah paling tidak berpuluh-puluh kali sekali dia ya, nabi tapi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ni berpuluh-puluh kali kenapa kena nabi ni jiwa dia bersih dia berasa lalu kalau tak kena katulan berasa kita seperti tapak kaki kita dak lah. tapak kaki kita hok biasa kaki ayam ni, kak. sepak batu dak cabuk batu kaki tak ada apa tapi tapak kaki hok hok biasa memakai kasut ni kulit timpi dia pasal sikit je pasal sakit sakit love wala pasal kecil sakit kenapa kaki kita tak usuk tidak tidak kapo tidak, tidak tidak patah je tem kapo pagi ambillah keadaan jiwa kita jiwa kita kena pada jiwa yang bersih jangan ada benda-benda hak jahat nak rasa barulah kita terasa kalau buat salah kita rasa rusing kita rasa risau dan kalau kita buat menasihat jadi pada hak kesimpulannya dalam sirat merah kau yang paling penting sekali bagi hamba nya ialah Pembedahan yang ada Nabi Untuk nak buat benda-benda Kogia syaitan ni Nabi iblah Jibreel Kita nak jibreel belah tak belah Kita sendiri dah kena usaha belah Dia itu melalui istighfar Melalui pertawabat Melalui amal jariah Melalui sedekah Tambah bagi bacaan Al Quran Selawak Nabi ni semua ni ala-ala untuk bedah jiwa Jantung kita supaya jantung, supaya jantung kita Tidak menjadi tempat syaitan duduk, duduk takung situ Kalau syaitan duk takung kita So Yang kedua orang hari semua Abang sebut tadi Dan Nabi Allah balik Nabi apa ni Bila Nabi siapa di Mekah Nabi buaya Dia kata tuan-tuan semua apa naik ke langit malam Daripada sini pergi ke Masjid al Afsar Sampai Masjid al Afsar Saya diminta jadi tu email Mak munyak, Arwah Nabi-Nabi Jamari itu Nabi-Nabi Jamari itu hidup balik Semayang di belakang Nabi Sebuah, Lepas itu naik ke langit Jumpa dengan tu, Nenek, Nabi Adam Jumpa dengan Nabi-Nabi Semua Nabi-Nabi jumpa-jumpa lah Lepas tu, Jumpa dengan Tuhan Lepas tu, Tinjau serga neraka kecik dengan orang nak Tanya je berapa-apa yang nak serga Bapa-apa yang nak serga neraka Lepas itu balik dia pun nak gerak berjalan arah hala balik Mekah. Orang Mekah dia dengar. Abu Jahal nya habis ger suka. Ha sudahlah kain kata. Mana hari ni habislah Muhammad. Pengaruh Muhammad habis dah. Gila dah Muhammad ni. Aku ni besok pergi ke Masjid Al-Aqsa ni, Syam. Palestin sekarang. Kadang dia ni orang nego, orang Mekah dia orang nego, ahli kupra semua orang. Tak masuk Abu Jahal, Abu apa lah sebagainya. Aku pergi ke masih aku ini sebulan. Alah balik sebulan. Dua bulan pergi balik. Muhammad pergi malam meh. Betul naik ke langit kena. Gila ni Muhammad. Wah, wah kesuka hati dia kerana pengaruh Muhammad akan punah kerana Isra ni. Dia pergi jumpa sini Abu Bakar. Kita hebaka. Mendengar dekat saimu. Royak ke apa? Mekah. Abu Bakar kata royak ke apa? Dia naik ke langit. Balik. Kalau dia bayar, dia sendiri bayar, dia sendiri bayar. Oh, kalau dia sendiri bayar, aku percaya Oh, dia. Aku putus hangi ibu jahat. Putus oh, hangi ibu jahat. Dia kata usahkan naik ke langit. Tiap-tiap hari, hari dia terima wahai. Tiap-tiap hari dia wahai. Aku percaya. Wahai maka dia langit. Dia berada. Kau bawa Muhammad naik ke langit. Apa namanya, kau naik ke langit. Bukan dia rakat orang. Bukan. Pukar ayah naik ke langit. Tak. Dia berbaik baru. Dia berbaik hak naik turun tiap-tiap hari. Pak oi, petih tu bawa nak pelik begapo? Senyap apu dia. Pak kata kata ni ga, kita ambil anak sepilah saya ke, boleh la supit, pandai ke petrepak. Dek Kolombo. Balik-balik, hmm. cuhus balik. Anak pilah tu dalam baru. Anak pilah terwayak saya dia. Aku pergi Kolombo mai. Eh Kolombo pergi restoran yang hot ti itu far. Tidur hot tempat far belah anak sebelahnya kata mau tidak kia tu yang ke bau dia boleh suci air buat sujud pergi ha betul begitu juga nak paham nak mau kekis diri dia dia bau ke dia subhanallazi asra bi anni subhana Allah taala mula kataan tu subhan subhana sabbaha sabih yusabbihu banyak kataan dalam quran ambil daripada berangkat daripada apa rakyat katanya Sabah Sabah, ha? Sabah kita panggil Maha Suci Maha bersih, Maha Suci Allah Ta'ala kata Tuhan yang bawa di dalam ni, Maha Suci daripada segala kelemahan orang yang baca quran walaupun kita orang mengaji orang mengaji Arab pun diriti Nabi Muhammad naik ke langit, bukan, bukan naik usaha dia, naik udha untuk kau naik ke langit, tak Asra bi'abdih, Asra yang asli Tuhan yang membawa hamba-Nya ke jalan mana. Bila apa dia bawa Nabi Muhammad. Apa ya, itu kalau tak leh pergi tak leh pergi. Dia turun naik hari-hari. Dia -hari. naik ke langit bukan kereta naik umum naik naik, naik tikak dua pun lambat juga Jibril itu. Borok tempat Nabi naik ke Ya Allah Hafizul had muntaha basari. Borok kereta orang Nabi naik ke langit tu dia panggil borak bukan masjid bukan Proton bohong. Hmm. borak mana kilak borak ambil pada pertanyaan barkun barkun mana kilak kilak tu dijadikan kereta bagi Nabi kilak tu dijadikan kereta tempat Nabi naik kat ni anak-anak kita mengaji, di sekolah-sekolah ni kita ada dua benda yang cepat asaw asaw tu asaw cahaya dan suara sound and light cahaya dan cahaya dan suara kilat langit la kilat duduk mentaku bunyi datulah kilat ni dengan dengan guru bunyi dahulu cepat beser dulu bapa cepat kilat pada pada suara tak tak ada masa guru dulu baru kilat tak ada jika lalu ada dua bau begitu tanda bahawa suara lebih cepat bergerak daripada suara, suara apa ni cahaya cahaya lebih cepat bergerak daripada suara kilat apa pun dulu bau begitu barat ni kilat cahaya maka sebab tu dia gerak cepat cepat tak cepat dia di mana mata dia nampak kaki dia tak situ di mana mata dia kalau mata dia berjauh, mata mereka jauh. Kalau mata dia nampak sepuluh ribu kali nantar, kaki dia pun tak situ. situ. Ya, Imam Razali tulis dalam buku kitab-kitab dia. Dia kata, semua kata itu ibu kaki gitu. Semua kata itu ibu kaki gitu. kita. Kita pergerak. Kita gerak ibu kaki. Ada semua kata seke. Semua kata ni ketik. bawa ibu kaki gerak ni kan dah bersambung dengan... Kau kata, kuah kaki. Kuah kaki ni bersambung dengan... Tumi. Tumi bersambung dengan betih. Betih bersambung dengan pohon. Pohon bersambung dengan itu, bersambung ke jatuh. Gerti, kalau semua kata dah kena. Semua kata dia yang gerti, buah kaki yang gerak ni tak gerti, ibu kaki ni bersambung, bersambung, bersambung, bersambung. Begitu kepada orang yang tak cari kisah merah ni, jenis semua kata lah. Dia tak gerti. Dia tak gerti. Dia gertinya, di mana mata dia. Kalau semua kata mana, jadi saintis. Jadi orang-orang tak payah nak paham benda-benda gini orang, orang kala semua kata dia tiap-tiap apa sebab mayat congok atau ibu kaki kita tak gerak nyum, nyum dia tak erti ibu kaki ni gerak kerana ada sendi sendi itu bersambung dengan sendi dia tak erti <tapi> lah dah kita naik naik rumah 4 5 kali saya mentah apa tak bin kata nak naik rumah gitu apa je nak nyapa macam gitu ha tadi dia benda-benda gini perhanya semua banyak benda-benda kita baca Islam merah ni kita dapat apa selesai masalah bagaimana kuasa Allah Subhanahu taala. Orang ada ismu alah baligh. Ya, apa nama? Bila balik Mekah, orang tanya Muhammad, "Kalau munggi singhati Masjid Al-Aqsa, aku nak tanyam. Masjid Al-Aqsa sebelah man? Pitu zaman Fitu Anak tangga berapa? Dia nyela buak pun." Muhammad, "Soal tu boleh dia. Dah munggi dari Masjid Al-Aqsa." Pada aku tahu muntak raja umur hayat. Takkan siapa kena. Gaujak kecil muntak main perak kambing berapa. Maka muntak raja pergi. Aku duduk pergi sama-sama masjid Aksa ni. Coba raya kat aku masjid Aksa ni. Besar mana. Pak segi kau punjuk kau. Pitu dia duduk mana. Setiap duduk mana. Tangga dia berputar. warna putih hitam lah mana. Nabi kata ketika tu aku. Aku menunggu sekejap. Tapi Allah Ta'ala tetap depan aku masjid Aksa. Ini kalau kita kata kita panggil kerama kalau kapung tak panggil keramat kalau Nabi tak panggil keramat, orang panggil mu'jizat mu'jizat, Tuhan buat Nabi ni dia boleh berwayat masjid Aqsa tu pintu yang luar mana, anak tangga berapa putung, nyela lagu mana mo cak lagu mana, dia boleh berwayat lah. bila berwayat belakang, katawan kata-kata, eh, ngoti ni tadi betul, ngoti huh, malam ni tak percaya juga tak percaya juga wajahadu biha wastaik kena tahanan khusun wajahadu biha wastaik kena tahanan khusun orang oh, yang ingat ajaran kamu ni Muhammad bukan kerana membohong bukan kerana memcangkat tapi hati pun besar juga bahagian ni pun orang yang bergerak bahagian ni orang yang bergerak bahagian ni orang yang bergerak oh ya belah mana Hai. Hai. Hai. Hai, tu bagi dia orang yang berlalik dia Ini kira bawa hujah tu orang yang tak dengar ke biar? wajibnya kita hanya inna alaikal balaa wajibnya kamu hai Muhammad membuaian degil tak degil terima tak terima itu atas dia Abu Bakar dengan Abu Jahal ni usai kecil mai pun je kecil mai go je kecil tapi boleh Abu Bakar terima belako boleh Muhammad ajar boleh Abu Jahal eh belako Abu Bakar ada benda lain Abu Jahal ada benda. Abu Jahal Abu Jah kata kalau aku turun Muhammad. Jatuh tarah. Ah jatuh tarah. Dok nak jaga image, jaga tarah. Aku. Abu Bakar tak kira jatuh tu, apa? Aku nak turun betul kata Abu Bakar. Abu, Abu Jah kata hak betul tu yang kedua, tapi nak aku nak jaga image. Aku seorang pemimpin masyarakat. aku tau banyak pengaruh luar, semua orang tahu berlaku aku nama Abdul Hakim. Abu Jah ni gelaran kau pun enggak Abdul Hakim. Abdul Hagan kita panggil pendita lah pendita, aku sebagai seorang pendita digelar oleh pendita tiba-tiba turut Muhammad Muhammad ni yatim piatu arta tak ada, mengaji tak ketika apa sekarang aku nak turut dia, pendita macam mana apa pada ni jago status kita panggilnya orang yang nak jago status tinggal, biasanya rayak berapa orang orang tak dengar bahak lelah ni belah manun lelah ni kita berayak-berayak bagaimana belah manun, kita tak boleh jawab dia tak dengar Kau tak dengar Mujud Ayat-ayat pulak <tuh> Naki nah. Buat Allah Jadi para hadis semua Simpulannya amo nak -am, putih Dari sekat itu nah, Kewajipan Pertama Kewajipan kita Jaga hati Jaga kolbu Jaga kolbu kita Jangan digodok oleh syaitan Ini sebabnya Maka tiap-tiap hari Bila kau semayang Semayang sunnah Semayang perutu Semayang sunnah Semayang jenazah Eh, il ni anak nak tahu bayang perdu baca kena wajib baca betul mayah sunat boboh nama berapa sunat mayah sunat istikharah ko mayah ajak ko mayah gapo ko wajib baca, baca. mayah jenazah rukuk tak ada sujud tak ada ruku pilih tak ada gapo tak ada tapi tel ada lebih-lebih mayah nak baca betul tapi sujud tak payah rukuk pas macam dia begitu memang tapi dah kena baca pentingnya ihdina ya Allah pimpinlah kami ke dalam tu kita minta tuhan supaya Tuhan pimpin kita ke dalam tu makin lagi kita minta ihdina tu kita kita turut kau sepuluh kita minta kau kita baca tu kau ada orang yang suruh baca je ni ha, atas kita lah wakumma thamudu fahdainahu pastahabul amal luhudan wakumma thamudu fahdainahu pastahabul amal huda. Kau mazmum he Muhammad, aku menghidaya juga ada Nabi dia, tapi dia suka amas, suka buta. duduk menggaboh, dia suka duduk menggaboh bandingan tu jalan tu. Itu kaum samun bukan orang orang Kaum, kau sebutnya kaputin negeri itu duduk oleh penduduk samun apa tu kembali? Nabi ada dia lawan Nabi, tapi walaupun tak ada uzarah mudaan pada orang yang tidak menghidaya atau tak lebih hidaya di tapu jadi kita perhati semua bila kita kata indonesia muslaqim ni Kita ingat Ya Allah, pimpin akan berjalan betul Aku ni orang menegur Ya Allah Dia jadi menegur aku ni, lalu betul Aku ni orang politik Ya Allah Minta politik aku dalam betul Aku ni pegawai kajian Ya Allah Tolong pimpin aku dalam betul Aku ni pak tani Ya Allah Aku untuk laki orang Aku ni bini orang Aku ni partner orang Tolong pimpin aku dalam betul Barulah, insyaAllah Bawalah benar-benar Eh dia nak kita minta tu Kita praktikkan kita laksana okay? Jangan menjadi ihden Kita baca sebagai upacara ya Lepas tu tak pas, pas boleh saling kan Panah-panah aku lah Yang Kalau tidak kerja dia kaum sama Ni orang semua benda Tiga perkara orang masuk Dalam Isra Merah Ni mudah-mudahan Kita dapat yakin lagi Dan belum pada membuktikan orang Berhenti Kalau ada soalan-soalan Seperti orang Ada soalan-orang Assalamualaikum yes, Yang Rahmatullahi Wabarakatuh Anda tanya macam mana kita nak meraih khosyob dalam sholat Adakah anda selalu merat yang bersaku dalam sholat Apakah kiri-kiri ada waktu untuk kita meraih khosyob dalam sholat yeah. Tidak Khosyob Tawadah ya, Kataan dua itu Dia ya, regu khosyob ya Tawadah hidayah okay, ada, ya, ada taufik Khochok orang-orang ini, urusan kolbu Lahu khosho'an, lahu khosho'an hadha, lahu khosho'an jawariah hari, Nabi datang-kata resmi Tanya duk garu Muka paling kali, Nabi kata kalau hati puruk orang-orang ini Anggota dia tu teruk khosho Anggota dia rata-rata tu, kih, hati puruk dia tak tenai Dari tak tenai hati puruk, maka tu Ikut anggota Hati puruk kita tak tenai, kita tak tenai kenapa kenapa kita mayat tapi paling kanan paling kiri tangan garu lah. macam ceramah kan. Kananya pertama kita sembahyang di boleh jadi kita tidak berasa ibadat. Kita berasa hanya adat, adat resam, ada, ada seorang Melayu pula punya beg apa kang bagi besoklah. Besuhum pun punya beg rugi segala. Adat seorang Melayu semayah. Kalau orang Tanjung Ni memang tak khusyuk. Oh tapi kalau kita semayang atas ibadat atau ibadat, hamburkan diri Allah Dan Allah minta aku semayang Melalui juga cara Tubuh badan Tubuh badan Cacang yang sujud Dan bacaan Baca bergabur, baca bergabur. baca Dan hati Bacaan ni Nampak terbikuk mulut Tapi jatuh nombor dua mulut Nombor satu main daripada hati belum pada belum belum pada nak kata bismillah tu kalau boleh jangan menjadi tubuh daripada mulut tubuh pada hati dulu hati nak kata bismillah maka lidah tu nak kata maka lidah adalah geru bahasa hati innal kalam ala fil buada wa inma ju'al lisan al cakap ni duduklah hati bukan duduk lidah lidah ni hanya geru bahasa jadi belum kata bismillah ni mari dulu belum pada kata auzubillah mari perhati. No, oh, Arti nak auzubillah setan kita auzubillah ni syatul radiy. Ya Allah tolahlah syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dengan nama dolat mu hmm, bagi Allah. Maka aku mula. Batu hujung tehau ni ada amin. Al mawdubi alil amin. Amin mana kepada Kadang-kadang kita macam tak tahu kenapa sekali amin. Bu yang abang amin. Luah pula tu. Amin. Kenapa dia amin wajib? Tahu. Dari pas nak kosong lah ke Kita sedih tak tak kerti Orang yang baca lah tak kerti makna dia Dia kata Sumpah orang makan ubat Tak buat yang Bateri kita tu Bateri kau ubat kau Bila kita nak fahsian Kita buat yang dia tu Di pala punak dia Kalau kita beli beli bateri Bateri radio kau berapa Telepon kau Tak buas dia punya lakukan berbagai tak boleh tak jadi. Tidak connect, tak ada hubungan. Oba, kadang-kadang obak tu dia bukulan plastik. lain dengan plastik. Mana boleh jadi? apa Jadi tak tak kesan. Jadi kita semaiet, kita mengaji. dan learn ni alhamdulillah tiap surga terak bahasa ada tubuh Anak kita kadang-kadang lebih pandai pada ayah. Ayah zaman yang itu bukan zaman yang itu tak pandai. Anak pandai. Anak pandai apa dia? Ayah tak sengaja ngaji. Dia kena kena kena. Jadi eh, dia nak. ya Allah, pipinlah kami Bukan mudah nak minta Tuhan eh? Kita pergi rumah Tuk Mulu Kadang-kadang, nak pak cik? Tuk Mulu tanya Mari besok lah Aku dah kerja balik Setara Tuk Mulu, payah basa Dia kan bukan payah basa Kau menteri besar, payah basa Tuhan jauh sekali Tuhan, Tuhan, ni bukan basa bukan kerja dia Bukan orang tapi Tafrih sebab Tuhan ni al rahman Ar-Rahim ya amak beroh la amak belah maka marilah hak belah manusia sekalipun nak pukul berapa pun malam tengah hari gapo tak ada masa Tuhan tutup pintu dia terbuka sok moh. Rumah tak kau mau dulu kau mau diu kau gapo mau hokek gapo boleh kau gapo ada masa tu jawab Tuhan tak ada jawab dia buku kamu. Dia tengah malam tengah hari ya Allah Tuhan malam dia dengar la tak khudu husinatum wala nau Tuhan ni ngatuk tidak tidur jauh sekali. Tak ada panggil dia, tah nak kapo dia tengah hari, tengah malam kapo, ada ismail, ada ismail apa? Ya Allah, dia dengar kan. Eh? Jadi ihdinah ni, tubik mulut kita ni betul-betul kok hidayah ni tanda kita nak minta Tuhan, nak minta ngatur-ngatur hidayah. Kok ihdinah ni kita baca dengan dengan perangah gitu ya. Dah cap-cap dia baca ihdinah. Pak gitu ya, lah, Kak Tuhan mana nak nak peduli. Dah mu tak aku, aku tak pelah. Ni menam-menam nyem-nyeba ke orang tak ada khasyak tak tahu. Nabi kita Muhammad SAW pun disebut arih ni ya biaya bila Nabi kata kalau kalau serabut peruk kalau serabut kerja banyak dia ya kata bila tu bila baik aku nak semayang seronok, Nabi boleh semayang semayang bagi Nabi ni seronok bukan dia boleh kecek ya? orang ni kecek ngerti ni nak telepung, nak kena bayar nak kata orang mana ni duduk sengih-sengih tengah jalan-sengih tengah jalan buat <SILENCIO> <wakil> telepon kalau tak ada sepak orang aku kacak dengan hot tina dia eh hot tina nak ke kod dia Kodok, tak tahu lagi e, tapi habis habis apa ni bayangkan telepon cakap kecik ngau. orang kita nak tu betul Ngau orang kita nak sedangkan orang tak turut lagi nak kita kan tidur nak tuhan tu nak kita tapi kita tak caro tak mana kita tak kenal diri kita dia tak kenal upah alat nak kenal guan tak mengaji mengajar orang mengajar kadang-kadang orang mengajar tu pula macam juga mengajar kadang-kadang mengajar budak muda-muda dia guna kitab jawi yang tulis sama petani jadi dia baca kita jawi yang tulis ditulis sama sampai petani begitu maka ada pun Al-Qisah al Kaliput Setiwa mana budak nak kertiak ni kat pengundi kan. dia mengajar <laughs> Melayu pun dia petani pun dia jadi law ni kita ada kita ada guru halaqah buat kita pergi kursus para muda-muda balik pada mesyih balik sekolah menengah persekolahan ni perlu kita minta dia buat program pas subuh ambo kalau tubuh sehat pas subuh ambo ambil masa 10 minit 5 minit bukan baca kita ada baca sebut baca cara semalam tadi baca dalam ayat dalam keaftam tadi kita baca ayat ni ben, maksudnya gini 10 minit terlalu 5 minit sekali apa panggil kenapa Tazkirah Senapah Ambil baca Al maya tu juga Ambil do'ah oh, kita baca lepas maya Wirik kita panggil Wirik wiri kita baca hari-hari tu Alhamdulillah Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ambil waktu tu 10 minit Sekali lah kita Demo nak pergi berjabat pun tak terganggu Kawan nak pergi masuk Bilik air pun tak terganggu Dan dia masuk Jadi pun ada lagi orang Tunggu tak boleh buat Ambil buat pun nak bercotoh Mereka kalau ambil huzul Tertara lah Patut kau letih Kalau balik jam ambil malam kan buat benda ni masalah. Oh, so jawab. Tak lagi kau soalan. Tak soalan. Tak faham belako. Kau faham belako. Kalau tak faham belako, tanya soalan. Faham belako tak perlu soalan. Betul. Macam kita itu kadalah doakan أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والعالمين. والصلاة والسلام على أشكركم وسليم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أفسنا وإن لم تغفدنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين لنكننا من الخاسرين ربنا وطبع علينا لإنك أنت وارك رحين. اللهم اللهم أفردنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وأعلانتها وسرها Wahai Tuhan ampunkan semua dosa kami baik dosa kecil dosa besar baik dosa yang kami buat ceroboh sedikit baik dosa kami buat ceramah atau buat kami dosa kami buat dalam-dalam mudur dulu sampai buat akhir-akhir ini Allah mengampuni dosa-dosa kami ini tutupkan semua peluang-peluang kami wala tushmit bina aada'ana jangan hiburan pada musuh kami kelima akan kami serta buruk benar sikap kami jangan ada kekawanan kami caping kami lawan innaka ala kulli syai'in qadir اللهم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنى الا من اتى الله بقلب سليم يا الله kami tahu satu hari nanti kami mati bila pada mati kami dihidup balik bila dihidup balik kami tak balik kampung dah kami jumpa dengan Allah ketika tu kami tak bawa air titik untuk minum tak bawa beras putih untuk makan tak bawa kain sorang untuk pakai apa yang kami cari jelah nabi Muhammad sallallahu ada kami kenal Nabi Muhammad dan ada ke Nabi Muhammad kenal kami terserahlah di atas ludukkan kami ini Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Hidayahkan kami supaya kamu lah ya Allah <tuh> betul limpah kami dengan Nabi Muhammad. Itu perkenan kepada Nabi Muhammad kepada kami pada hari kiamat. Rabbana innaka ala kulli qadir wa bil ijabati Halulah wala wa illa billahi al-'ali al Rabbana atina Fi dunia hasana fi al-akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa walana Muhammad ala ali صلى وسلم الحمد لله رب العالمين تكبير الله <تصفيق>